Balagorren urtez ospatuko da pinyudi, hirungo pinyudi osoko ba, kirol gunean hirungo futbol, txapelketa, kultur anitza hilaren e, ba, bederatzean izango da, zarabaren bederatzean larun batarekin eta guzti honetaz hitz e, egiteko telefonuaren beste muturrean ba, Mikel, dugu, Lakasita Gaztitzeko kidea. Keixo, arratxalde hon Mikel! Keixo, arratxalde hon! Horten bueno, ere, ba, futbol, txapelketa, kultur anitza antolatzen duzuela Esango dugu edo gogoratuko dugu, nahiz eta lagarren urtea den, lagarren edizia horrengoa, pixka bat, e, bueno, zein izan zen hasierako ideia, zergatik martzen jarri zen horrelako ba, ekimen bat? Bai, ba, lakasitatik e, aspaldian gabiltza elkarlanean e, auzo elkarte desberrinekin, batez ere e, San Migueleko hauzo elkartearekin, eta e, e, kokatuak egonda gauden tokia San Miguelen e, Tanaka artean hain zuzen direla oso batzuk e, bajatorria mitzeko jende, jende osatuak direnak ikusten genuen e, bueno ba, izan sitekela itzaki polita jendia elkartzeko elkarren artean ezagutzeko Eta hortikan abiatuta, pues, elkar lan eta ekimen gehiago aurrera ateratzeko moduan egono gindela ez. Hortuan e, piskat hortikan abiatzen da historia, eta ikusita azken urte eta e, nahiko arrakasta izan duela, bera eragakitzen dugu urte-surte jarraitza ekimenarekin. Mm -hmm. Bueno, nahi pato desago, desakegu hau baitare ere bueno, nahiko komunitarioa dela, nahi pato ditoso, hainbat eragileekin eh, hain bat, eh bueno, bat, bat edo elkarlan bat egondela orain arte, auzo elkarte batzuekin ere eh elkarteak eta hainbat eh bueno, herri mugimendua eta eragile bat egiten dute ekimena honekin, ezta? Hori da, eh, nola baite así si eran eh, San Migueleko auzo elkartearekin eta Gastetxaren artean hasitzen eh, ekimena Baina nahi, hasieratik ere bai, badaibidez, pinudiko hauzo elkarteak ardu izan dira, ba, beraien txoko hausteaz, baitare e, futbol zela joiek auzoan hauzoan daudenak egin zuzen e, eskatzeaz, e, antzaraneko hauzo au, elkartekoek ere bai, ba, laguntza eskini digute pixkat propagandarekin eta bar, eta azken urteetan baitare gehitu da zurutuza taldea, e, beraien ba, arbitroak, e, baloiak eta barrek hartzen dituztenak, Orduan antolaketan guti hoiek parte hartzen dute, baina gero beste elkarte, nolabait elkarte do talde Jatorria nitzekoak parte hartzen dute ere bai futbol txaperketan, equipo ake Iñes, sukaldatzen gero egiten den luntxan eta bar. Orduan, bueno, bai implicazio anitza dago eta elkarte txikido talde asko parte hartzen dute bai antolaketan eta bai futbol txabelketan bera. Ba, kulturan aldeko bai ekimen hau, gogoratuko e, dugu azaroaren bederatzian izango dela. E, ekitaru zahogal bat e, da, ez delako bakarrike futbol edo kirola izango, e, ze hor dutan abiatuko dagoztia? Ba, ba, goizeko bederatzitan e, daukago hitzordua, pinudiko futbol zelaietan, erdiak edo amarrak aldera futbol partidua kasiko dira, Alde zaurretik apuntatu da baina, bueno, edozein e, kasutan ere apuntatua ez badago pertsona edo taldia, ba, aukera gongo da jolazteko, zaren azkenian, e, bueno, itxakia da futbola, ezgera profesionalak, eta uhum. orduan e, nola modu informal batean antolatzen da bena. Eta goizean zehar izango dira partidoak segurazki lenda bizi ligila bat eta gero e, semifinalak eta finala eta horren ostean e, gaztetxera abiatuko gera bertan e, lunch bat egingo dugu, lunch kultura nitza izango dena ere bai, eta sari banak eta bategonango da. Ba, dena azkenian da beste aitzaki bat ere bai, zeren azkenian e, bueno, ba, futbolakere jendi alkartzen du eta janariak ere bai. Orduan ba, pixka bat elkarrezagutza horrekin jarraitzeko, baitare ere jendia lakasitara hor biltzeko, ba, azken urtetan hori antolatu izan dugu ere bai, nola baita emateko borobiltzeko goi, txapelketa hori goiz hori, eta gaztetxan bai gongo da aukera hori luntxartzeko. Luntxa hmm, bueno, izan emateko, baitare gogoratuko dugu, elbide elektroniko bate bueno, eskintzan duzuela, futbol txap, abilduajemail.com eta, bueno, antxeterratitik alegin bereziak egingo ditugu ba, bai ondarribia eta endaiako, bueno, ba, bizilagunak bizilagunei zuzendua, zuzenduta bera jubaitare ba, parte hartzeko eta animatzeko osea, e, jarduera edo ekimen honetan, ez da? Hori, gaz, egia e, e, da gerozta urte-zurte arrakazta gehiago izaten duen txapelketa dela eta e, nioi zegoen eztenari animatzia etortzera, zebenetan giro politia egoten da jendia ezagutzeko aukera ematen du futbol txapelketak, eta ba hoxe animatzia bai e, futbol txapelketan bertan parte hartzen, edo beste modu bat izan daitek ere bai e, pintxo batzuk prestatzea eta eguerdi e, aldera e, lunchan parte hartzea, edo besterikan gabe etortzia ba, ba luntxoria hartzera, e txapelketan eta eta elkarte desbrinitako jendiaekin e, egotera. Mm -hmm. Ba, kuestia horrekin galditzen gara Mikel, eskermila gurean izatagatik gaurkoan, miesker. Vale, mieskertzu ei.